ומעניין שהנושא אה, טיפה דומה לפרשה, הוא עדיין שונה. והנושא שהיום אני רוצה לדבר עליו זה אהרון הקודש או אהרון הברית, יש גם שם לזה, אהרון הברית. אז הנושא זה... תשמרו את ארון הקודש, או תשמרו את ארון הברית. בואו נפתח את יהושע, יהושע הפרעימי. אנחנו נסתכל על דוגמה אחת עם ארון הברית. אנחנו נסתכל למה היה חשוב בשביל עם ישראל לשמור. את ארון הברית. וכדי להבין למה אנחנו צריכים לשמור את ארון כי אין לנו היום, אנחנו צריכים להבין מה זה ארון הקודש בשבילנו היום. וכשאנחנו נבין מה זה בשבילנו היום, אנחנו נבין כמה זה חשוב לשמור אותנו. אז פרק ג', בוא ניגע פסוק חמש ושש. יהושע אל העם, יתקדשו כי מחר יעשה אדוני בקרבכם נפלאות, ויאמר יהושע אל הכהנים לאמור, סעו אל ארון הברית ועברו בפני העם. ייצאו את ארון הברית וילכו לפני ההר. אמן. אז אנחנו רואים שיהושע אומר לעם, הוא אומר להם, אם אתם רוצים לראות את הנפלאות ולסין, שזה יהיה מחר, ולה... אז אתם צריכים בעצם להתקדש, חברים? להתקדש. אתם צריכים להתקדש. ובעצם זה דבר אחד שאנחנו צריכים להביא בחיים שלנו. אם אנחנו רוצים להיות ניסים ונפרעות, שלכל אחד זה משהו שונה, זה לפי רצון שלו. Eh, מבחינת eh, איך הוא מסתכל על הנס או נפלאות בחיים שלו. מה שאתה מצפר אולי על אלוהים זה לא מה שאני מבקש ממנו, ולהפך. אבל אם אתה רוצה לראות, לראות שינויים, או התקדמות, או איזשהו נס בחיים שלך, והוא אומר, שדבר ראשון שאתה צריך לעשות זה להתקדש. ואני חושב שיש איזשהו קשר בזה, כי... Uh, אם אנחנו לא עושים את זה, אם אנחנו לא הולכים להתקדש, ולדוגמה אלוהים נותן לך מה שאתה מבקש, אז יש סיכוי גדול שזה מה שאתה מבקש ומקבל, בסוף להפוך, או הולך להיות את אלוהים שלך, את הבעל שלך בחיים. ואלוהים אומר שקודם כל אתה צריך להתקדש, קודם כל אתה צריך לתת את החיים שלך, לי, כדי שאני אהיה במקום הראשון, ואז שאני אענה לתפילות שלך, זה משהו שאתה תקבל, זה לא יהיה במקום הראשון. אתם מבינים? למה הרבה פעמים אלוהים, הוא לא נותן למה שאנחנו מבקשים. כי הוא רואה שזה במקום הראשון בחיים שלך. <מח> והוא, <מח> אם הוא ייתן לך עכשיו, זה עוד יתחזק להיות אלוהים שלך, או במקום הראשון, ומה זה יעשה? זה ירחק אותך יותר מאלוהים. אז הוא אומר, תתקדש, תתקרב עדיי, שאני אתפוס את המקום הראשון בחיים שלך. ואז אני אענה, אני אתן לך משהו, אתה צריך בזמן שלי, בזמן שזה טוב לך. שאתה באמת תקבל את הפרחה ולא תסבול מהברכות שלי. כי הרבה פעמים ברכות שאלוהים נותן, אנשים איכשהו מצליחים לסבול את זה בגלל שהם שמים את זה במקום הראשון בחיים שלהם. אז תתכתשו. כלומר, תיתנו לאלוהים מקום ראשון בלב שלכם, ואז הוא ייתן, ואז אתה תהנה. עכשיו, אנחנו רואים שהקדשה שלהם פה, או זה שהם היו צריכים להתקדש, היה בהקשבה. איזו הקשבה? הוא אומר להם, תגיד לכהנים שהם ייקחו את ארון הפריל, ותמיד ישימו את זה לפני העם. לאן שאתה הולך. שהארון הזה תמיד יהיה לפניך. ככה אתה תצליח לנצח את כל האויבים, ככה אתה תצריך בחיים, וזה שהוא אומר להם. ובזה יש הקשבה, ובזה בעצם יש כל התהליך של זה שאנחנו מדברים, התקדשות, קשה, <חש> בזה שאתה מקשיב. ומעניין, פה הפת, הדבר הזה נקרא... ארון הברית, בעוד מקומות אנחנו מוצאים את זה כארון הקודש ואני דווקא רואה יותר ארון הברית כי איך מסתכל ואנחנו נראה עכשיו מה זה ארון הברית בשבילי היום זה יכול להיות כמה דברים אבל אחד מהדברים מאוד חשובים שהייתי שם את זה במקום הראשון זה יחסים עם אלוהים זה ארון הברית שלנו במילה ברית אני מאוד אוהב, כי זה מסתדר באמת עם ההבנה שזה באמת יחסים שלנו עם אלוהים. כי באמת, מה זה ברית? הברית זה תמיד איך? חוזרת. הסכם, חוזה, וזה לא יכול להיות בין אתה ואתה. יש אנשים כאלו אולי שעושים הסכם עם עצמם, אבל זה תמיד שני אנשים. כשאתה עושה הסכם, כשאתה עושה ברית, כלומר יש קשר בין שניים. אז ארון הברית זה קשר שלנו, זה ברית שלנו, זה יחסים שלנו עם אלוהים. וזה גם מסתדר במילה קודש, ארון הקודש. כי מעניין, מזכיר לי את הסיפור שאולי נסיבתי במכה. או במועדו שלהם, שבעצם ארון זה, מה זה ארון? זה ארון, נכון? זה איזו עוד מילה אפשר להגיד, ארון? קוסר, נו? אבל כולנו לומדים ארון, כן? שקצ'ק, נכון? אז לאבא שלי, שהיינו לא מאמינים, היה בחלק של איזשהו... מיני בר מיוחד, אבל זה היה עם דלת שהייתה כן, סוגרת את הבר הזה, ובשבילו זה, זה היה ארון הקודש שלו, אף אחד לא היה יכול לגעת בזה, זה היה שהוא היה פותח ונהנה מהדברים שהיו בפני. בפנים. ובפנים מה היה? היה כל מיני אר לא סתם זול, כן, שאתה שותה מזול, זה אלכוהול היה קל שהוא היה קונה במקום אחר, שהיה קשה למצוא, ואז הוא לא היה שותה את זה, כן, טוב, זמן קצר. היה שם את זה נהנה, מסתכל, לא דברים היו, גם שכין מיוחד, ואז ש... ‫היות מבולן זה הרבה טוב, ‫היה בא אליי, ‫מדהים, ומאוד אוהב להסתכל על זה, ‫מה יש בפנים? ‫אבא היה מתקרב לזה והיה... ‫הוא כל הזמן מראה ‫לפיגור הזה, ‫לנדד, כן, זה ממש... ‫ואז הוא היה פותח את זה, ‫הוא היה מסתכל ככה, ‫ואז היה ארון הברית, ‫הלא הקודש שלו. ‫בעצם זה הדברים ש... אפשר להגיד דברים יקרים בשבילך. אבל כשהוא חזר בתשובה, הוא לאט לאט הוציא את זה, הכל, ובמקום כל הדברים שהיו לפני, הוא שם שם תנ״ך, תורה, בית החדשה, כל, ה, כל הדברים של, של מאמינים. ואז הגיע בית לא של יישות. אז הוא לא ידע, הוא ידע שהוא הגיע למונה, הוא לא ידע שהוא החליט את הדברים. אז הוא אומר, אתה יכול לפתור לי שוב, אני רוצה להסתכל ולאנות, אני רוצה להחזיק את הסכין הזה שוב. ואז אבא פותח, ואיזו הפתעה הוא, מסתכל ככה, מה זה? הוא לא היה יכול להאמין. אז הוא שינה את ארון הקודש שלו. אבל אני חושב שכל בן אדם יש בעצם ארון הקודש שלו. כלומר, זה מקום אישי שינו, שהוא אוהב. הוא לא מוכן לשחרר, זה המקום שלו וזה קדוש. כלומר, זה רק שלו. עכשיו, למה זה מדבר על היחסים? אנחנו נראה מה היחסים האלו נותנים דרך זה שמה היה, או כל מיני היו בתוך רעבון הקודש הזה, אבל קודם כל, הכל, למה גם אשלט את זה עם היחסים עם אלוהים, ארון הברית הזה? כי כתוב גם במקום אחר שאלוהים אומר, שמה אני הולך להתגלות עם עצמי, שמה אני הולך אה, לפתוח את עצמי ולדבר איתכם, אלוהים אומר, אוקיי? במקום של ארון הברית. אז אנחנו רואים שזה כן מתחבר ליחסים שלנו עם אלוהים. והעניין פה, האם אנחנו שמים את זה באמת לפנינו כל הזמן, אז תהיה הצלחה ותהיה ניצחון בחיים שלנו. כמו שהוא אמר להם, האם מעון הקודש הלך לפניכם, אתם תנצחו את כל האויבים. והיום לנו יש הרבה אוהבים, היום לנו יש אוהבים, אה, שעולם הזה לא מסתכל על זה כאוהבים, עובדים מאוחנים, הבשר שלנו גם, ולמי הוא אומר, אם אתה תשים את היחסים שלי איתך במקום הראשון, קדימה, לפניך, כל יום שאתה קם, אז יהיה לך הצלחה. אולי לא הצלחה שאתה חושב, הצלחה זה מבחינת הכל יהיה סבבה, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר, אבל מבחינת הדלתות שאלוהים יזכור או יפתח לפניך. <coughs> אתה תדע לאיזה דלת להיכנס, לאיזה דלת לפספס. ואז כן תהיה הצלחה בזה. עכשיו, איזה דברים היו בתוך הלון הקודש, אני יכול להגיד? קודם כל, איפה הוא היה בבית המקדש? בבית המקדש, בפנים, היו שני חלקים. כן? הראשון, כשאתה נכנס, זה נקרא... לא חיצוני, אבל פנימי. כן, גם חיצוני אבל פנימי. שני חיילים. הוא היה בזיר. הוא היה בזיר? הוא היה בזיר? זיר זה קודש לקודש. נכון. אבל לפני זה זה היה פשוט נקרא קדוש. אז בפנים היה קודשי. ואז שמה הוא היה בזיר. ומה היה במקום קודש הראשי? חוץ מאמר הקודש. כן, בעברים כתוב, אנחנו לא נפתח, פריטיישן, שקודם כל היה שם המזבח, מזעה. טוב, בוא נפתח, פריטיישן. טס? לא הרבה, פה זה שלוש עד חמש, זה נכון, ומזבח לפרוקת השניים משכן הנקרא קודש הקדושים. אשר לו מזבח הזהב לקטורת, ואהרון הברית מצופה זהב כולו. ופה צמצם את זהב אשר המן בתוכה הוא מטה ההון אשר פרח ולוחות הבלים. וממעל לו לא, קרובי הכבוד, הסוחכים על הכפורת. אמן. ושם יש המשך שלא נדבר uh, מעבר לזה שיש. אנחנו רואים פה קודם כל, במקום הזה היה מזבח, מזעב שאנחנו קראנו פה, לבעצם כתובת, כן? כתובת. משהו שיוצא אחרי זה. אז קודם כל צריך להבין זה לא סתם שהוא שם את זה יחד עם ארון הקודש, כי יש פה הבנה חשובה להבין שהיחסים שלנו תמיד יחד עם הקורבן, אוקיי? Okay? הזה, שהיה ארון הקודש, מדובר על זה שהיחסים שלנו עם אלוהים זה תמיד בא. אם הוא קורבן, איזושהי הקרבה שאנחנו עושים בשבילנו. ולמה זה מאוד חשוב שיש הקרבה ויש קורבן ביחסים שלנו? כי כמו שבלי מזבח אין הריח הזה נפלא שהולך למעלה, כן? אותו דבר בלי קורבן ובלי הקרבה, לא יהיה לנו גם ריח על זה שמי אנחנו, על זה שאנחנו מאמינים באמת. ואיך אנחנו יכולים להיבשר בלי ריח? כמו שהיום אסף <laughs> אני חושב, <laughs> קצת דיבר על זה, כן? <laughs> אני לא מדבר על ריח פיזית, למרות שזה גם חשוב, כי הרבה פעמים <laughs> זה מסתיר ומפריע להעביר את הבשורה, אם כן? הריח פיזית הוא לא מתאים. בשיחה בכלל. אז זה גם מאוד חשוב לשמור על ריח פיזי. אבל ריח רוחני זה תמיד בא בקורבן. אין קורבן, אין הקרבה פיזית, אני מדבר. אז לא יהיה ריח, נכון? איך יכול להיות ריח בלי זה שאתה מביא את הקורבן ושם אותו על האש? אז ריח תמיד בא אחרי זה. אם אנחנו רוצים שהריח שלנו, העידוד שלנו, לדוגמה, כן, הריח זה כמו העידוד שמשהו קרה בחיים שלך, זה תמיד כתוצאה של הקולבן ושל הקולבן. זה לא חשוב להבין, ואז בתוך זה היה, אתם אמרתם נכון, מן, או צמצמת עם מן, זה היה מטה של ההון, ולוחות הפריל. בפני. השלושה דברים האלו מדברים על זה מה היחסים עם אלוהים מחזיקים בשבילך, מה יש בתוך היחסים עם אלוהים, אותם דברים שהיו בתוך ארבע הברית, אז מה זאת אומרת? מן קודם כל זה אוכל, מן היה אוכל משמיים בשביל עם שלנו, אז זאת אומרת ש... אם אתה שומר על יחסים מילואים, הרוח שלך אף פעם לא תהיה לה F או רעימה. זאת אומרת שאתה תמיד תהיה מלא עם אוכל רוחני, אם אתה שומר על יחסים מילואים. <laughs> וכמו שבתוך הרוח הקודש, אני <laughs> גם, גם בתוך היחסים יש משהו שמכיל את הרוח שלך. וכולם זוכים לזה. אני הרבה פעמים מרגיש שצריך להוסיף מנה, כלומר ביחסים שלי צריך להגדיל אותם, כי אני מרגיש שהרוע שלי פשוט אה, חדש, הוא זקוק, אני מרגיש שלא נתתי לו מספיק אוכל. אוקיי? אז אה, מה מדובר על אוכל רוחני? כלומר, חשוב על היחסים, הוא הולך להכיל את הרוח שלך. עכשיו, מטה, על מה זה מדובר, מה אתם חושבים? מה משה עשה עם מטה? מסיר ונפלא, נכון? במטה, הרבה פעמים כשאתם תסתכלו, זה כן מדובר, מה הסמכות? מה זה? כי עם זה הם היו יכולים לעשות משהו המצרים לא יכלו לעשות. עם זה היה להם סמכות מאלוהים. מטה זה סמכות. אז אם יש לך פיזית, תסתכלו על זה, אם, יש, אם אין לך אוכל, זה אין לך כוח. יש לך אוכל, יש לך כוח. אז זה לא סתם זה אחרי מה במטה. שזה סמכות, כוח, להנצל ולהתגבר עבור דברים בעולם הזה, יחסים עם אלוהים נותן לנו סמכות הזאת. אוקיי? אנחנו עכשיו מדברים מה יש בתוך ארון הקודש, כלומר מה יש בתוך יחסים עם אלוהים. אז יש גם סמכות, יש כוח. ולוחות, הברית, בעצם זה מדובר, זה כן דבר אדם, אבל קודם כל אנחנו צריכים להבין שבזמן הזה שהם קיבלו את זה, לא היה להם סדר בחיים, הם לא ידעו איך לחיות. חיים של מאמין, חיים של בן אדם, כי הם יצאו כעבדים ממצרים, ואז הוא נותן להם לוחות הברית, דבר אדם, מ עד 10. כדי שהם ידעו איך לסדר את החיים שלהם. ובדברים האלו אנחנו מוצאים את הדברים שכן מסדר את החיים שלנו. לדוגמה, אלוהים צריך להיות במקום ראשון, שלא יהיו שום איזשהו אלירים בחיים שלנו, אבל אלוהים אחד, אחרי זה אנחנו ראויים עוד, כן, לכבד את ההורים שלנו, לא לגנוב, לא לקנא, לשמוע שפעה, כל הדברים האלו, מדברים על הסדר בחיים, okay. איך להיות, מתי לבוא לאלוהים, איך לכבוד. לק וזה הדבר השלישי שיש בתוך היחסים אלוהיים, חוץ מאוכל שמחזק את הרוע שלנו, חוץ מסמכות שנותן לנו כוח עבור האויבים שלנו, עבור המצרים, עבור העולם הזה, כי זה הדוגמה. מטה, הסמכות שהיה עבור המצרים זה סמכות עבור העולם הזה, וסדר בחיים. אז אם אתה שם אלוהים קדימה, הוא יחזק את הרוח שלך, הוא ייתן לך סמכות, והוא ייתן לך סדר של החיים, איך לסדר? עכשיו, חוץ מזה, אנחנו קראנו שהיה, עוד שניים קרבי הכבוד, נכון? הוא סוג קרובי, כן? כבוד. אנחנו מביאים את זה כקירונים, או <laughs> סוג של המלאכים שהיו מאוד, לפי מילה, קרובים לאלוהים או לכבוד שלו, okay. אז זה אני מסתכל כתוצאה בעצם. אם אתה שומר על יחסים אלוהים, אתה תמיד תהיה קרוב לכבוד שלו. אז בהתחלה אנחנו אמרנו על תנאי ליחסים אלוהים. הקרבה, נכון? קורבן. בלי מזבח אין ריח. וואי, זה כמו סליחי, בלי מזבח אין ריח? אז בלי הקרבה, פשוט... אין יחסים, גם בין חברים אנחנו, כשדיברנו לפני שבועיים, כן, הסברתי בעצם. <אח> איך אני יכול להיות חבר עם, עם ישובה, עם אלוהים? אתה <תודה> <תודה> אותו דבר. ואז אחרי זה שאתה מקבל מיחסים האלוהים, כלומר אוכל, סמכות וסדר בחיים, אתה רואה שהתחלת להיות יותר קרוב לאלוהים. כמו שעקובי הכבוד, התחלת להיות יותר קרוב לכבוד שלו, התחלת לשמוע אותו יותר ברור, כלומר קיבלת איזושהי חוכמה, איזושהי הבנה לחיים שלך, לאן ללכת, איך להתנהג במצב הזה, איך להגיב במצב פה, הדברים מאוד אה, אפשר להגיד דקים? שבוא נגיד, לא תמיד אפשר לדעת ברור, כאילו, האם זה טוב או לא? דברים קשרים נכחות. דברים קשרים נכחות? תודה. אתה מתחיל להבין דברים שלא אמרת קודם. רק בגלל שהתקרחת לכבוד שלו והתחלת להסתכל על הדברים כמו שהוא מסתכל, אוקיי? לא כמו שאתה הבנת, פתאום אתה רואה את דברים שונה, פתאום אתה רואה את דברים דרך עיניים שלו. חבר'ה, כן, זה מה שיחסים איתו עושים בחיים שלנו, אז חייבים לשמור את זה. הזמן שלך אישי, כן? הארון שלך. כשאתה נכנס לחדר שלך ואתה קורא להתפלל בשעה שאתה קובע את זה תמיד צריך לשמוע אחרי. כי בלי זה פשוט אין לנו בחיים ואין כוח, אין סמכות. אנחנו חדשים כל הזמן, אין לנו כוח להדליק אורפת האלוהים, להדליק את האש אפילו, אין כוח. סמלי אני מדבר, כן? כמובן. ו... עם תוצאה כמו לטרווי הכבוד, שאנחנו פשוט מאוד רחוק מכבוד שלנו, מהאמנה שלנו. עכשיו, כל הזה היה צריך להיות עם הזהב, אוקיי? עם הצבע של רם, כמו עם תמיד בתנ״ך מדובר בברית הקדושה, במיוחד בבית ראשון ביעקב, על אמונה שלנו. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... הכל מה שאתה עושה ביחסים שלך אלוהים זה צריך להיות עם אמונה. כי אם אתה בתפילה, בקריאת התנף, לא סומך על אלוהים, אז מה זה שווה? אתה סתם קורא את זה כי, טוב, אני מאמין כבר שנים, וההורים שלי מאמינים לזה. אני הולך לקהילה, אז אני צריך לקרוא וצריך להתפלל. צריך. אבל אם בזה אתה לא סומך על אלוהים ולא מאמין לו לא, על החיים שלך, על העתיד שלך, זה לא שווה כלום. אז זה הכל היה חייב להיות עם הזעב על הזמנים האלה. אז גם לנו חברים, היחסים שם תמיד צריכים להיות עם אמונה, כלומר לסמוך עליו. ודבר אחרון, אנחנו לא נקרא, אבל בראשונה לשמואל, של ספר שמונה, שבלוסית ראשון למלאכים, שמואל אלף, פרק ד', אתם יכולים לקרוא לרובה, יש סיפור על הפלישטים שהגיעו נגד ישראל והם רצו לגנוב את הארון הברית הזה, כי הם ידעו שיש בזה כוח, עם ישראל תמיד מצליחים עם ארון החודש הזה, אז אם אנחנו נתפוס את זה, אם אנחנו נגנוב את זה הם יפסידו, וזה באמת משהו קרה, זה באמת מה שהוא היה ועושה, חברים, משהו שהוא תוקע בחיים שלך זה קודם כל היחסים שלך עם אלוהים. הוא תמיד מנסה לגנוב את הזמן שלך להתפלל, את הזמן שלך לקרוא אותך, זמן שלך פשוט להתרכז על אלוהים. הוא מנסה לגנוב את זה כי הוא יודע מה שאנחנו עכשיו יודעים, שבתוך היחסים יש אוכל מרוח שלך. בתוך היחסים... יש סמכות להתגבר, יש מטה. יש מטה... לגלש, נכון. לגלש את האויב. הוא ממש מפחד מזה שיש לך סמכות. וסדר בחיים, הוא יודע, וואי, אם נהיה לנו סדר בחיים, הם יהיו חזקים. זה כל הדברים מאוד יחדים בתוך היחסים הגדולים. אל תסתכלו על זה סתם כלקרוא תנ״ך, או להתפלל, או לעשות, כן, נושאים ויש, עשית את זה. זה הדברים שמאוד מאוד חושבים. ואז הוא מנסה לגנוב את זה כי הוא יודע שאתה תאבד את כל הכוח אם הוא יגנוב את היחסים שלך והזמן שלך עם אלוהים. זה משהו פלישתים, פלישתים, פלישתים, פלישתים, פלישתים, יעשו, אבל את מה שהם עשו. ובזמן שהם הגיעו, הסיפור היה ככה, כשהם הגיעו, לקחת את זה, ועם ישראל כבר היה רחוק מאלוהים. אבל הם עדיין סמכו על ארון הקודש הזה, והם אמרו, טוב. הוא התנצל אותנו, הוא, הוא, הוא, הוא תן לנו את הניצחון. והתחילו לבצעוק, והיה נשמע כזה שעוד מעט יהיה ניצחון בצד של ישראל, אבל זה לא קרה. פלישתים הגיעו, לקחו את ארון הקודש בכוח, ועזבו. ועם ישראל במשך הרבה שנים היו בהפסד. הם הפסידו. אז מה הבעיה? הם סמכו על זה. למה לא יהיה הפגנה? אז ביחד חברים, בזה הרבה פעמים אנחנו פשוט צריכים להיזהר מאוד. הם סמכו על הכלי, על ארון הקודש עצמו ולא על אלוהים בתוך ארון הקודש. הם סמכו על זה שזה קיים, יש לנו את זה, אבל הם היו רחוקים מאלוהים. שבן אדם סומך על כלי שדרכו הוא פוגש את אלוהים, ולא על אלוהים עצמו, זה בעיה. מה זאת אומרת כלי? הרוב הקודש שדיברנו. אם אתה סומך על זה שאתה תתפלל והכל יהיה בסדר, אם אתה אומר לאלוהים שאני אקרא עשרה פרקים ביום, ואז החיים שלי יהיה בסדר ואני אקבל הצלחה בעבודה, בלימודים, ולא משנה איפה, טעות. אתה סומך על כלי עצמו, תפילה ותנ"ך, ולא על נגיד. אתה מנסה להרוויח ניצחון דרך זה שאתה כל היום לא מתפלל. אבל כמה פעמים אנחנו רואים שאנשים באים לקהילה וגברים ומתפללים ויש להם הכול. אבל הם נוסעים בחיים. אתה רואה שאין להם אה, הצלחה. זה ו... הבנה, איך זה יכול להיות, זה לא מסתדר. בן אדם לקהילה, עושה הכל, אבל הוא לא שמח והוא לא מבורך. ואויב כל היום פשוט תוקף אותו ושם אותו על אז מה הבעיה? הבעיה בזה שבן פשוט... בתוך היחסים האלו, הוא עושה את זה בגלל שהוא מקווה שזה יעזור לו, אבל הוא לא סומך על אלוהים בתוך היחסים האלו. מבינים? שיש הבדל בין, טוב, אני אקרא כי אני רוצה לטעת על אלוהים יותר ואני רוצה להתקרב אליו, או, טוב, אני אקרא כי צריך, אני מאמין, ואם אני אקרא אלוהים יראה שאני קורא, אני מאמין טוב, אני בחור טוב, אז הוא יענה לתשובה שלי, לשאלה שלי, ובתפילה שלי, ובכלל אין אני אקבל הצלחה, לכל השבוע, זה לא עובד כך. זה לא עובד ככה, והרבה פעמים אלוהים מנסה אותה. הוא לא נותן, הוא נותן את השבוע שהייתי חייץ אי הצלחה. אי, אין לך הצלחה בכלל, להפך. אתה אומר, פללתי, <סיע> מה קרה? יכול להיות שאלוהים פשוט בודק את הסבלנות שלך, והוא עושה משהו בתהליך הזה, אבל יכול להיות שהוא רוצה להגיד לך, חבר, תסתכל. אתה כל הזמן בא אליי ומבקש, תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה. אתה לא סומך עליי, באמת. אתה לא בא ומתפלל בגלל לחפש אותי, אלוהים אומר. אתה בא בגלל להיכוון ממני. ואז אוהב בא וגונה את מה שיש לך. אז חברים יקרים, לסיום, תשמרו את ארון הקודש, את ארון הפרי. מה יחסים שלך עם אלוהים, כי בזה יש באמת דברים חזקים בשלבים. וזה תמיד צריך להיות עם מונע, כבר לסמוך על אלוהים בכל דבר שאנחנו עושים. לא לבוא אליו, לא להתפלל ולבקש, פשוט בגלל שאתה צריך את זה. כן, אנחנו, יש, לכל אחד יש צורך, אני גם מבקש הצלחה בשבוע, שהוא ייתן לי, אבל זה לא סוג החיים. זה לא כאילו, אם לא יקבל אני לא יהיה או סמכת לך איפה אתה אלוהים. ושאלות כאלו, תאמין, באות מבן אדם ששם את זה, כל האפסים האלו בגלל רק לקבל שאין לו הצלחה. תקבלו, אם שלנו זה שאנחנו נהיה קרובים לאירועים, כמו שהקרובי זה, זה הצלחה באמת. ולא משנה אם הוא יענה לך עוד שבוע, עוד שבועה, עוד חודש. הוא יודע זמנים, הוא יודע שיש לך צורך. הוא לא אומר לכם. אל תגיד מה, הוא לא אומר לכם. אף פעם. אבל אם יש דברים כאלה שפתאום נקרא את וזה לא קורה בשבוע, תשאל את עצמך את השיניי. איך אני בא אליו? אני רק רוצה לקפר או באמת מחפש את האמת בתפילה מחפשת את הפנים שלי? שיהיה מורק אותנו השבוע, שייתן לנו הצלחה, הצלחה פיזית כמה, לכולם, תצליחו באמת, כמה ש... נתחיל מהר. אבל מאוד חשוב לדבר שאם הוא לא בא לחנין, אם זה לא, הוא בעליבא קדימה. תמיד אני. A infim, que lima Não lhe paga Amém Amém